Володимир Дрозд. Убивство за 100 тисяч американських доларів. Роман, оповідання. Видавництво «Український письменник. Київ. 2003 рік». Читає Тетяна Дюпіна. Кращі твори Володимира Дрозда перекладені багатьма європейськими мовами. Коли молоді дослідники літературного процесу прискіпливо допитуються – ви модерніст чи постмодерніст? Він рагочиться зі спроб втулити літературу в прокрустове ложе теорій. Я Володимир Дрозд. І справді, проза його багатопланова і гостросоціальна, і психологічна, і філософська. Але і сміятися він уміє, весело і дошкульно. На доказ, ця нова його сміхотерапевтична книга. «Обивство» За 100 тисяч американських доларів Життя та дивні сексуальні, містичні і всілякі інші пригоди Робінзона Макухи Славетного екстрасенса, чарівника, володаря білої і чорної магії З його вуст записані Володимиром Дроздом Переднє слово Я довго роздумував, перш ніж зважитися на публікацію сповіді Робінзона Ще за життя його названого великим Адже слова, які народний цілитель, чарівник, володар білої чорної магії Так видрука воно на його візитках Щедро висівав на стрічку мого диктофона Не призначалися для друку Звідси щирість, гранична одвертість, а часом І народшита парадоксальність розповіді йшлося між нами про інше про матеріал для майбутнього художнього твору. Коли Робінзон у кількох своїх інтерв'ю згадав мою книгу «Подих чудесного», і вона була впродовж тижня розкуплена, ще й перепродувалася на київських вулицях за шалену ціну, я вважав за свій обов'язок з'явитися перед очі славетного екстрасенса і подякувати. Тим більше, що широковідомий нині його острів, його безлюддя – Майже межує з моїм халеп'ям, з пагорбами, ярами і видолками, у які я теж давно залюблений. Так ми познайомилися і затоваришували. Тоді й виникла ця ідея у геніальній голові Робінзона. Одного дня, коли ми вродили по надніпрянських пагорбах, він мовив, «А чому б вам не написати роман про любов екстрасенса і відьми?» Судячи з багатьох сторінок вашої містичної прози, ця тема для вас не чужа. А матеріалом для роману я вас забезпечу, надиктую на магнітофон. Чесно кажучи, у мене самого є внутрішня потреба правдиво розповісти про своє життя. Наперекір усім тим словесним фейерверкам, які навколо мене вибухають. І Робінзон розповідав, до останніх своїх кроків по землі у буквальному розумінні. Спершу для обох нас це була ніби інтелектуальна гра, гра в книгу, яку б моментально розкупив масовий читач. Але з часом усе щиріші, усе проникливіші, болючі щенотки звучали у голосі Робінзона. Щось із ним відбувалося – Відчуття ще гаразд неусвідомленої провини не так перед людьми, як перед вищими небесними силами все більше пригнічувало його. Він ставав схожим на людину, яка ступає по тліючому торфовищу. Під крихтою скоринкою вогняна прірва. Кожен крок може бути останнім, і людина знає про це. Роботу нашу, а це таки була робота, Хай і надзвичайно цікава для мене, бо відкривалася, оголювалася трепетна душа. Ми розпочали ще на острові у знаменитій безліч разів описаній журналістами землянці, а завершували в Бориспільському аеропорту у кімнаті для високошановних гостей, до якої запросило знаменитість аеропортівське начальство. Нині я починаю думати, Щой непроглядний туман над Бориспільським аеропортом виснув до і ночі, аби Робінзон встиг додиктувати свою оповідь. Втім, це уже справді містика. І все ж наговорене славетним екстрасенсом на мій диктофон – не зовсім сповідь. І це ще одна з причин, яка утримувала мене від публікації. Розповідь Робінзона водночас і своєрідна гра в слова – Буфонада, бурлеск із переміною масок, за якими легко ранима, почутлива, розтерзана сумнівами і реаліями нашого божевільного часу душа. Сьогодні, коли серед живих уже немає багатьох героїв цієї оповіді, ніхто з певністю не скаже, що у ній суща правда, що театр одного актора – вигадка, фантазія, химера але сприймаємо реальність такою, якою бачив її великий Робінзон, принаймні, допоки читатимемо цю кардіограму врешті-решт загубленої душі. Світ Робінзона – один із тих неповторних світів, які зникають безслідно зі смертю кожної непересічної та й пересічної людини. Лише відлиті в слова контури тих світів, хай і вельми приблизні, бо приблизне саме слово людське, ще якийсь час, допоки живе книга, світі для людей. Як давно згаслі віддалені від нас зірки. Так чи інакше, а щира розповідь Робінзона, одне із документальних свідчень про нашу збурену епоху. І приховувати це свідчення від читацької громадськості у своєму письменницькому столі я не маю права. Тим більше, що після відомих подій у Бориспільському аеропорту, трагічної загибелі великого Робінзона, кожне його слово, занотоване сучасниками, уже належить не нам. Воно належить історії. Книга перша. Робінзон на людському базарі. Розділ перший. Я – недоносок. Вольфганг Гете і Лев Толстой народилися 28 серпня. Визначні люди сучасності – Микола Жулинський, Володимир Дрозд, Павло Загребельний – як відомо ощасливили собою світ 25 серпня. Я народився ще двома днями раніше, у воєннім 43 му році. День народження довго в моє серце – та й досі підхарчовує комплекс неповноцінності. Рік народження щемів мені впродовж десятиліть застійно-застільного періоду, бо він незаперечно засвідчував, що мій батечко тулився до материної спідниці, поки інші героїчно воювали з фашистською навалою. Рік народження, на додаток до мого закордонного імені, сприяв з'яві у головах пильних чиновників ще одної версії – Ніби я байстрюк, виструганий у часи німецької окупації, яким-небудь заблудою. Гірко згадувати, але на багатьох комісіях, поки я проростав із свого забагнеченого Пльохова, довелося мені виправдовуватися. Мовляв, батько потрапив в оточення, придибав справді до рідної хати, але потім мужньо партизанив і був поранений у жорстокому переможному бою. Потім я викидав на стіл, за яким висідали мої допитувальники, ще одного козиря. І матір моя партизанила навіть скуштувала німецькою тюремної баланди. Якщо вже бути щирим хоч тепер, то батько мій, Прокіп Макуха, подався в лози на чортове болото, де починали гуртуватися отакі, як він, оточенці наприкінці літа 43-го коли на Сході уже погримувало. Мужні вояки встигли перехопити на Мринському шляху німецький обоз. І одної ночі батько з'явився удома із клунком солдатських чобіт. Мати попхалася з тими чобітьми у Мрин на базар. Там її і підловили поліцаї, звинувативши у зв'язках із партизанами. І лягла б матінка моя молодою у сиру братську могилу, якби не двоюрідний батьків братеник, що старостував у сусідньому селі. Одні з батькою і йому трохи чобіт солдатських. Той узяв сальця, меду, поїхав до начальника Мринської в'язниці та якось там і откупив матір мою, а вже мали вести у Яри на розстріл. І ще тижнів зо два ховалася мати в лозах, боялася в село вертатися. Зате повернулася з довідкою, що партизанила. І на батька довідку про партизанство його узяла від командира загону. Бо самого батька нашого червоні уже мобілізували. І ще й не обмундирований, возив він конячкою солдатські обіди артилеристам, що окопалися неподалік Пльохова. Вертаючись від батареї, він поїхав навпростець через поле. Аби завернути до себе на хутір. За удавненою колгоспною звичкою. Трохи сінця, як признавався потім, було піді мною хотів корівці завести, і підірвався на міні. Конячку убило, а батькові одірвало руку, яку витримав віжки. Десь під Різдво він повернувся у пльохів із госпіталю. Порожній рукав гімнастерки. Теліпався збоку. Зате герой війни, заслужена людина. І направило його начальство районне у сусідній Мохнатий, головою сільради. Там мій батечко разом із місцевим паноцем творили патріотичні твореники, агітуючи від церковного вівтаря, віруючих бабусь, здавати для червоної армії яйця, м'ясо, сіляке збіжжя і самогон. Самогон, звісно, до червоних бійців не потрапляв, а випивався моїм батишком із Могнатинським попом у церковній сторожці. І за рік тяжкої керівної роботи батишко мій перевівся на ніщо, як скаржилася пізніше матір.